Це як довго ще чекати, скривився лихо. Подумай, брате, хоч одне місце з димом пустити, аби другим наука була, як виговчикам помагати. Дорошенко із срібного напав, людей наших побив. А ми їх що, пробачати маємо? Ні, не по-нашому це, продовжував умовляти я. Ну, говорю ж, ніз'я. Далі впирався Чортяка. Та голос його вже був не такий суворий Перестань, братуха Невже ну тобі не хочеться крівці тепленької попити? Невже ну бажання не маєш замордувати якусь невинну овечку? Відрізати кілька голів козацьких І спалити тут усе Перетворити містечко християнське на попіл Аби все згоріло разом із церквою Понюхай, братуха як тут смачно пахне крівцею. Це ж для нас сатана приготував нагороду за наші труди. Я так гарно все описав, що чортяка аж облизався. Ладно, хахол, вмієш обіжддати. Думаю, нам кровушки і спить не помішає. Городишко цей і так утлий, Пропадет, ніхто й не заметить. Він зайшов у намет, ми за ним вин нахилился над князем. Здравствуй, князюшка. Чего ж ты спишь? Мать твою в городишке ентом сами черти да лазучки, выговчики, надо бы их вырезать, а городишко ижечь дотла, чтобы баб с детьми, чтобы духу не было. Мы вышли из намету, бородатый за нами. Потом выскочил и князь, лице его полало лупом Москалі розбрелися по місту, а ми разом із ними різали все, що рухалося, що намагалося від нас втекти, сховатися. Спочатку ми бродили в крові, потім купалися в ній. Особливо приємно мучити православних, коли вони не чинять опору, а просто дивляться тобі в очі й просять милосердя а ще повсюди чути крики розпачу, проклятий плач. Москалі били людей, добивали, грабуючи їхні оселі, гвалтували жінок та вкидаючи дітей у колодязі. Нікому не вдалося тоді вирватися живим із того пекла і містечко Срібне. Стало могилою для всіх його мешканців. Про Різанину в цьому містечку потім будуть розповідати багато. Та повірте, словами того не опишеш. Навіть великі прихильники московського панування на Україні називатимуть цей вчинок ратних людей безбожним. Містечко Срібне було знищено, та пам'ять про ті події залишилося і чутка про звірство ратних людей швидко рознеслася по околиці. Розділ 24. Конотоп. Квітень 1659 року. Місто не бачило такого великого війська ще з 1000 283 року, коли сюди зі своїми нещисленними ордами прийшов хан Ногай. У Москві була страшна армія, кінця і краї якої не було видно. Вона була, мов чорна, грозова хмара, що клубочилася і гуркотіла. Стрільці щільно обложили місто, повитоптували навколо ниви, Спалили навколишні села. Козаки мовчки спостерігали звалів на прихід понад стотисячного війська. Вони бачили, як ратні люди розбивали табір, відпочивали з дороги, готували собі вечерю. «Нам не встояти», – сумно мовив один із міських достойників. «Будемо до кінця триматися». «І своє життя продамо якнайдорожче», – це сказав козацький сотник. «Не вішати вуса», – нараз заговорив полковник Григорій Гуляницький. «Ми вистоїмо, розгромимо разом із гетьманом це осинне гніздо та на могилах воєводських гопака станцюємо». Він підійшов ззаду, сотники розступилися, Даючи йому дорогу, полковник підійшов до краю валу, глянув вниз. Густо. От і добре. Чим густіша трава, тим легше косити. Це був шляхтич високого зросту, худий, жиловий, з довжелезними вусами. Він один із перших, хто почав намовляти Виговського проти москалів, тому гетьман довірив йому повністю. Зараз Гуляницький говорив словами славного царя Леоніда, який з трьома сотнями спартанців стримував величезну армію персів під фермопілами. Він мав зробити щось подібне, затримати тут московське військо, доки не підійде гетьман із татарами. У нього було всього чотири Тисячі козаків. Маємо наказ триматися до кінця. Гетьман обов'язково прибуде на допомогу, та головне, що з нами Бог, сказав він. А тоді, щоб збадьорити своїх зажурених побратимів, гукнув із валу своїм ворогам. Богу поміч. Його почули внизу. Це були запорожці без палого, що копали шанці. Відповіли Казав біг, щоб іти допоміг Гукали з неба, що вже не треба Тут же знайшовся полковник І знову крикнув гостроязичним січовикам Краще ви підходьте, ми вас почастуємо галушками А то вас, приймаків, москалі не годують Ледве заступи в руках тримайте, що склали зуби на полицю. Навколо засвітилися посмішки. Запорожці й собі не промовчали. Краще московська каша, ніж ваші галушки. Від ваших панських гостинців у нас буде срачка. Тепер зареготали за бог боки увагу. Гостинці наші славні. «Та й що у вас широкий, як море, тож накладемо, що повні штани на січ потягнете!» На ці слова полковника знов почувся регіт. До запорожців прийшло підкріплення з інших гостроязиких. «Ми кишені свої вашим золотом наб'ємо, а що не зможемо дотягнути, то з вашими молодицями проп'ємо». «Не будьте дурніми, москалі все золото собі заберуть, а вам лише по гамаликах дадуть. Чи так, чи сяка, все одно повні штани потягнете за пороги, все одно, як не срачка, то пердячка». Ці слова розбудили ще більший регіт. Полковник пішов, залишившись замість себе своїх сотників, Дражнити чубатих незвиків. Навалі ще довго чувся Регіт. Це добре, адже сміх викликає відвагу, а сум – розпач поразку. Сам пан Григорій ще б залюбки послухав, але мав до стабіса справу. Ми були тут, бачили всю ту сцену. Лихо з бідою пішли й собі подражнити конотопців. Буде вам скоро на тім світі унія з ляхами. Попадете в пеклі до одного загону. Ваш гетьман-католик уже там місце зайняв поближче до вельможної дупи королівської, щоб зручно цілувати було. Це вигукували мої невиховані друзі. Я ж уважно оглядав міські вали. Планував сьогодні вночі прокрастися в місто та побажати на добраніч полковникові Гуляницькому.